اوضو یہ در تے برات لوکیان دی لواست ورا ہے ول زانیہ کیان حامل کو فازو ما ضرر اور شے جو چانا کوئی ضرر اور تو فائدہ قسم شے نہ اللہ ذکر لواست کون جو تضرر ساؤ جو اسمان تے چھکرا تو کارن ویش تو را کراس راس صدا کر او دا ماننا نہ جو سپید اور کاف شے کوڑی دے چواست سن گئی فازو او په دنیا کې تاسو چا څنګه خار وځېرې چې نفس کاروي یا خړې تاسو څنګه ورغې وځېرې چې نور ور سره یې کوي تاسو نور سپېږې وځېرې چې نور څه کوي تاسو نور څنګه وځېرې چې نور څه کوي دا لا څوک امام قولی قران مسعود الله له و کوځو لکیاں او اخن او قران ته زما زوی د نامه ده ول ور زده یات یان له باندې تو صحو او یا ایه الی ترسن صحا کر لا ترسن صحا کر او نو ایه الی الله ناپه زهید کرے دا نه یا زیاته مبالغه عرب او کتاب کیا دا چا غی با او خدا با چې میړ به امر شو دا دی خلق ور کوه واړه تا بکې ورو له سم بوختانو کې دا د و څو چې ورونه نه ای هغه میراثه دا چې نکې وی و دی او بل بل بل ورو دا بل منځ کې تقسیم سره واه لا یهل زغړه عطا به مرام آ, مقصد او مقصد دې لای او دلته کومه تلل څنځه ده مال نه دي خو څاغه چې شي ده نو تا پلا ورو مور تاسو فورن پیږاشه ډېر قطاني یو مال شرم جاي کیه یار چې زما د قرار او پټي کې وقضا سره خور وکړي چې ما خور نه پره ورکم او زما د پټي او په عمر له کار کړی او دا به یې قربا کوي نو څه به څه حال دا ده چې د بخور کیدې قربا کوي بخور کوي دا شهر دی او چې دا ورډی قربا کوي تر کې چې دا شهر دی او څه ویل نه دا ټول او سام بچي غوډه مګنه نه لری زه په خپل کله په او مطلب د دې نه نن زوړې څه سوالونه وړلې و ټولې څه چې راځي دې سفر زو خلکو سره راځي دا د نیم د ځاول پاتې د دنیا نه چې تاسو یې مطلب دې الله خو خیره راځول او بس زبې دا نه راځي اي حجب کتاب له هغه زميره چې زموږه تر راغله دا کار مانو د دې ووقت ووقت او ته له وره دا سره ذعقلا غزاره پر ماذا با نیمه برنده دې په جنم غدار سبكم د دې زمزمي داور راي قران سره څو څه راي دا تاو د ور افصهي کوته توس په برابر اسبيا د مغر شرف نه تو خي یو برابر ولای د كلا نام اکبر امجاد ولای سر شرل بير ذقیقل ندان نه حكم نه اسوي لا د د پلا د دې سیمه کوه ولا كن كه عمانه كهابه او كل من النساء الا ما قصره انه قال فائشه ثم المخطا وساء سبيلا فدې کې د علما اختلاف دی چې پلار وکاله کې یو پلار فذكر یو هغه تلافت دا څېل روادو کنه او زياده علما قضيدي تنظیم ولا تنجروا من الصحابه چې نکای کړه دا, بس دا في او سر دې أشور علی ان بس داو حرامه زره کا او دې بس تصلاح باندې فقره ترقی دې په مینی هغه تبو دې تصلاح سره یې خیال دې وشته نو قرآن باندې دې داو داري هم څنګه ځامن او بارک ګورمانی فته ګورو پای کړو لسم هر مسالک ماماتكم مبارک لا یا ن کایل محرممات چې بیا به والرحام نه راشي مورې بیا ساقول نو والام خته د ل م برشي ی کو کو بعض نسب اوواې سببي او و کو ماتو کو محماتو مور کو کور بو لا خېره او بنا رخت د ف اومهوکو مللهتی ارزانه کوم هغه میدي چې تاسو لتیا در شیر دی واللهتی ارزانانه کو ممهو کوم ونه وي سردي چې مطلب ی دی هغه خلدي چې تې کستا مور چونتهکوم مور مخ یاشریر دی او دا یو م حکوم دی نو دا په کلته کې باندې جدا او ار دعا نو اغم سمو د شتالې کې دار کړي وو حواثه کمنه رضا استاذ عرفان دي در ذات نو اوضا خبره غلته ده کمالک چې کومکور کې ته ور او ځد زیاور و شو ک کشرتم پوری ځو مسلمزم پوری ځو د سرکړه پوری او زارې کې کمالک چې ته ور او کې د پوکی دیدارا کنور اونو تحرکی جازا دا دارگی آنور اونو تحرکی جازا دا شیر قرآن سے بلندہ کبڑا کورا و امہاتو نسائکم میند دفعو فاقنا رواد و رضائکم اللہ تیب لی عجوری کم فی عجوری کم تا صفت لطف دپارا لی آگا پر کٹھائی چستاسو بی کی دی من لسائکم اللہ تیب دخل کم لے مورد الاولى طلاق قبل الدخول پر کټه دي او نکاح کولای شي او کو دخول شوهو بیا نشي کول خلوت سييره څنګه نه زولما اعتراض دي او قضيه سره خلوت سييره غل او دخول نور راغلي نو آیات پر کټه کولې اتنیي کوله ما علماء وي کوله زك الله تي دخلتم بين نتكه او باقي نشي وای دکه خللووتې صح دا په معنا د فول باې د هغېف معله دوله مالا دپ خلم د کو د خلکوم دی نه فرلا نه حالنا کو خې د سامونو د ستا هغه دامن چې ستا د شي یا د هل نه دی یا دحل ن دی یا د خل نهلی په درو مع باې ته خضا لاله ش یا نازل شوی دا یا جمع شوی دا جمع د لئے سره خستان جوشتر جایی سی نزولی دا کلک آل نسل تا جایی سی او حلال شوی دا زتا رواد نکای تاڑا ده دا داتا تا نارواد مخ کی تلاف و رچول رواد اکر دام رفت آمان دا ری رول مانی بھی کلی دی چپلار تا نارواد زتا دا اٹھن کی ادرسی زکر کردہ قرآنی کاری بھی کیو ار جسوی تعالی له ست تا حرام هو کی کله استا زوی له راته کی بس وسه کارن شي زرتای یادی د پوره دو پروژه کې دو ګامو پانتځمو زنه لوخته او استاد چه مولا کوزو خواندو ترمننه لارې حدیث کې راځي اویو کی اور نرشی او خلضا وغا په حرام د دې چه مولان ناروا ای الا ما قصر ول مِنَ النِّسَاءِ ن موسلی درې معې لري زوالهواې اوا پای دلته ماج زواولهوا او خ چې بل جاپ کار کړي د تاتهواله د د خ دوه ملوونه لشتهله ما لکهته مانو کوم د بل چاز موسینین غیر موسیقی نئی و باچون کی برانی خلقی زیناکار نئی ها دا و ملن مستطیم من کم طولانا یعنی که الموسیقی دل مراد خریدی حسیلنی دا شبینی داکوالی محره لیردی میکمیم ما ملکت ایمان کم وست داچی جمع واری جایز دین کنید حسیلی سارا ها او دما مې شاغ را م لا دمان خاف دیي واللهلممو بیمانو کوم بعض کو م بعض فې اوونه بې نه او واتو و غونه نسبتې دی ته وک په سپاره د فشاره موسانات هم چې په ک پا دامنې ب بیاهته سا راکارې ل والله م د خضات ان پټ رانم لتنغ اوس ته و چې هزا شفنا داینا دینا داینه دایشر چې مړوږي شوراتې کی بیاې تا او کوواله انہوںې شماله نو صنا مر کونی میږي رسول دغې هندس اوره وړه دا ما حرام یو له حکم او نه یعنی المعمرات یا ای والذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و باطله طریقه سره معلومه مہورای هر یو مال غټل کیه کیهیت خل نو غژولی باطل او معاشره اقاممنا یرید الله و یخففعکم و خلقل صاغ زائف ولا تقتلون نسوکم مال بالباطل دادا شبیل کو وجل بسان او دارین کی قتل دار کوشه یا مساعده تول ساږه یا تبلا مال ور کا زالم واکی ها خدا واه نو باز مارو لور کا داري بي سبحا ول روزا تول سره به قران سي اپني تاو په استقابه د محرمات لا قتل انفسكم ها جامه هو آیات کي اشتال ينتج ته لغو کبر ماز الحونان نو مکفران څخه یاسي موتجلوی چې عاقبت سیئات او دغاره شر کې دې چې نوم وکایو علي سنت او جماعت وایي چې تام دې او کول دې کې دې سره او کې او صغائر چې معاف کړي jihad یاتې مو معاف کړو هجرت ته دې مو معاف کړو هجرت ته مورایي منځه مراه وقد غفر الله ما تقدم من ذنبه دا اصول حدیث اور قران کی سرات یہ حدیث کی مراد یہ ہے ان جس نے نو کبا رماۃ الانانوں کو پھران کو سے اجو ہر کے لمبی آغا فخر اللہ کا قران کوئی نہیں الا لمم نو شیخ الاسلام من کی میرا مسئلہ ہے مانات ہی دتی او دا مانا صحیح په اعتبار د شیخ عبد الله بن عباس رضی الله انتمام معنا کوي اغه وای اختلاف د کبيرو نه مراد داغه کبير چی ص صغيره ګنا ده او له سي دي دي کبيري له لکه سواله پردي دا ګنار خبره څه کوي ګنا ده له وړي ګنا ده څه په دي ګنا ده والفرض تصدق او او کوي چې ګوړي دا فرض دی چې تاسو ټکي د یا کفر او کوي نو نو ګناهونه نه مآوي ان تاسو ته لږه کاوه رمات او نو عام او نو کافران دوی سیا دي او بل حدیث کې راځي چې صاحب راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم یوا کے دا اخر کی بات خصوصی جو تھا مو کم لوگوں کو چلاو کہ زبر ختم لے بہو اور تفسیر سے آیات اور رات ہے قول ہے ان الحسنات ابن سیات حال سم کو جماعت پدی باندھ گئی اور صرف قران شذمانہ بولا اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ آ مراد دینہ دکا بایرونا مراد دکا بایرو از اکا دکا بایرو و تعریباً دو صغیروں کے اختلاف کے سوکوی وکا بایرو دی اس طریق سبر کې تھا جس کی رای یہاں وہ محققات سوک چولیہ ہوئی سوک عویہ ہوئی سوک دریس ہوئی زارنگی عبد جزید ریس ہونا جا تشمار دی او بل قائل ہوئی چی حرکتی رفت بایر پاس تسویرہ دا اولاد تکذیرا دا امور دا پيونه دي انت سايو انتجلي ګو غائر ما تن هونان کو په دې صورت کې چکم منہیات چکر شو دا کا غائر که دې صورت غائر نصاسو او منسوي نو سيات نو مراد کوم دې تکاليف تي مصايب دي کړهو نه او حسنات و سيئات لامم وقت ما شویلې دلاري په اوطا سنت کاری د استاد معنا ذاته معاشره جوړکړه درستم کړه د سرکالي په بهوني له معاشره چې سید القرآن او سنت پرانا کړه له د سرکالي په دنیا نه اتره ویل و او اخرت په جن خیر خل قرآن چې تر پی وروړه او رسول اسلام ممان کی میراث الله علیہ اه ز عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہ معنات سرجو ور قول ہاں مطلق الذریه نذرنگے ان یان الوضان والحرس ولا تتمنوا ما فضل الله وبي فاض عمر اباد للرجال نصيب مما مكتسب قالو الی الله او دا لا نه اوسه و فیفا او جاررسسم و کومولپلم جاله مواې م ما درهقلل واظانې ولهقبونولناقد دامانو کوم خووشي به کله چې حې مقر را دا و منسوت دی او بعضې وي چې دا هغه ذ چې کوفر لکهوه سان د ځکه فلوی غوښته سره یو به خپل ځان ورو ورو یو میراث وه د تطابق یې شر قران کې ویل چې نه دې ته وایي په یو سره دې تاسو سره مرګ ته وګورئ نو تاسو سره نو ورو نا کار نه جوړ شي ستاره او سره واهلا نور کار وې مدینه قدرت ایمان او معاشره جوړې جوړې قران یې وایي فاتهم نصیب او ار رسما نور ذات وسړی او رجال قوامو عالم نساء سړی وو حکمان دي خو زو بازو زکاول په آغاز شوی مسړ فزر سېږي د خېګړې د پاره پیدا شوی را او رجال قوام کیث مینان را کی تسلی را شي په خور کې وووسی کی او غضب کې کور لازم کور به د سر باندې نور څه ګوستره نه وي او وا لکه ما م هم دل د کاخ دی دی نه نه کور سړ ته سټینې را ځي دا د خ سره راي الله داس شته را کریمیې اووامونونهستان او دتانوې تعیل په کور سره کړی دی کور د اورانشه نو کاره کور د دا لو او کانيدي اوران او غه کول ران غذ کانی …یلوکی میں هي جنی کاری زمانی کولی اور کوری ورآن صورا جون، کوری اولا برایز حرامی ، آوسار سرح، çرح وکرIDی حاکم دا زر امیزًا لید اوبر اندر incorrectly افرادتا سور معی د 6 ohرورم Цالناس، ا assر not bel spiral وضل طرف علمان crying chans elan rğa الهل اندرbr salmon yere ڈرتش هر گز اندر او نور کا نور را راځي خدایو خبره بن زوم انا سرائي دي کال کې کې نه تا نو زوم انا رسول باندې خبري زمام نه او ازایو غمو دې ژوند او خدای چې کال دې خدای تقریر واره ده اب مسلمانان شي اسلام عمر قرہ الدين دې ذرف الدين دې چار چاله غف پر پر نور نور پر, بیو پر, بیو پر وقوامون علی النساء بما قضى الله و ما لا قضى و بیمان فقوم من والین فصالحات و نیکا خذق انثات و تابعداد یی کله میرلمور بیه عذات للغیب شاهد کی بھی ماظون ذمردن لرا او یا حقوق ذمردن للغیب ایندر غیب و وقت غیب یذول ذمردن کی د ماهز الله <سؤال> بسبب به حف اللهله غړ چې کله دا خ په سړوپ دی الله ساتې دي اوس به دا خه د چړ می د میړ مععلم ساعتدي او د هغه خل م سې هغه د خې بزن چې دی د نه استفاه به خل میړه غ سړه دا چې ته چې خل ځان بل د کارهکه پرتته ہم جس طرح سے حدیث پر دیکھ لیتے ہوئے وہ دار روپے میں اللہ ما کو نہ مو تو ہم جس طرح سے شریف تو یہ ماں پگوڑا سچے شرم سے یہ ماں ماوگو عجیب ہے کتاب نے میرے انسانیت پر آ رہی اپرو عزت ناموس حیا بھی گئی آج ذاتوں کی جگہ ولا کی تھا ہر رسولوں نہ پائی جو اول اگر کتاب سے گئی تا دین سر کا خبر ابن پری کو ایذون نواز تو کہ نصیحت تو تو کہ ترغیب و ترهیب خبر ہوتا ہے کبدی من شو او جن انات اللہ سے توئی جدا کے لحاظ سے کو بس طرح کا گا گا لگے جواب موارضا کبدی ولی شو جی کو ان نہ ہوئے وہ حدیث کی راج کی مغمخ موارض مغز ی والا مغز زخمی شیا ویسا لہزا شیا وځه کوله دا چې د لکه مکا تاسو تاسو کی کلا پرات نه بچی د به یې کور بنا او کی ټنګډی له وای کلا دا چې بنا کی اړي کلا دا چې کلا وځر کی کلا دا زه په شان به پیړی ریټوري آغا فل دې طرفه همځېږي بنا کو ته راګېږي د تاسو نو کو چې منځ کې د ټنګنګ وګړي خزا موږ عاشق که دورت کالونو وزګانه چې یانه پروا کله غستر کې دا چې تورې کله یې دا چې تورې کله غستر ته چې اډې کله یې چې ښه لا دیتا چې کوي په دا وختو وتا هو چې عمره په زمني کې ویږي د خپل معظف د تکارې وې دا وې دا وې دا تا لا هوږه به غوا خپلاني والے خان لوخه دوه ددل له لوري مګثال میزار درنه چې او د وزارت سره هیڅ کومي مرګار خالد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو دغه غت یا تنا کویل ناقصات راقل او ناقصات دین د ټول مرغ خو وسرکای کای کای کای لز پترغ والله موره رب ال خیر ظاهر ولا تل کو مرغ نه خیر بل له پاس ذرا را ما ما کا نما گزارا ا دې ځانونه موږ گزارا نما گزاره تل سره و مشرجلي مشرجري فقال لا لا فايذو لنا ابل كاملن ذرو پیدا کوي اتخسته کمس می دلت کياو وګراغه ز ز ستاب دي سټ کې پیټه د مازه دي و کنه هدايت دا ګوت خلل په ظهور ځا چل وال وقای قالا بوته خپل بي بي او خلاص دې دغه خوینو زړاو ډېر نارو بیا ځای لپاره د هغه دې بیا ځای لپاره کې خذ خلارو جواب دی او چې قران سوره توره ښای او د چې زیرې ری چې چاندازه نشه په روحو خو وضاحت جوړو وایلو بمن وایلو فن وایو هغه خدای وایي چې خذ تل کاه كتب علقوه اویا و پرستانو ریپو کته کله وره مازور ریس چاټ کته زواله مانو پتاوی یونو کلیږي ریږي تاسو ته طارا خیر کہتے ته اسو کېږي سزا چلا او سزا پورتو سزا چلا او حدیث کې راځي جنتی سردی نه خزاره چکهله سويږي و جنته خزر نه خزاره په خپل میړه سره وږي دوان سره وږي وځي پاینه ثانہ کومستا خبره اومنه لا بلا تذو علی ان سبیل الله وطلاقه الملک دو دې مسळा او ها بین له سم حکم سلاه تعالی سایه وخرقتوا شقاق باینهما قرسوا اکمن مناکی وحکم من اعلی ان جریزه اصلاح دي باجوی زبیر حق له کې دي باجوی میڑا وختو کرا کې و اما کارکن کلا ساډه جوړي او ثروه خپل مځکي رشتيانه لريب جوړي کله جوړي او کنه روان خیر یو خللا او بها سم حکم غايه د احکام واغه جمله د الله توحيد تر لېرې نشي اصلاح د معاشره له حاضر مصالح زيان د په مطلب د اجدادا کوم منل دديده پاره دي جو خبر یو د خالق او بر شفقت کوم مخلوق باندې د کریمی معنا ممداو لا اله الا الله تعظیم د خالق او محمد رسول د شفقت د مخلوق او قران جو ایسو خپل الهجرت او پالایره خپل الهجرت کی اخر دوا پالایره که ماشاره وا لا اله الا الله محمد رسول قران دمتا بول او ابو ذوال د یو له حکم بیانای اعبادتو قیو دا اللہ مشرکو ایداللہ ترین چھئے درے مورکلات حیثان ہو گئے سالورم جلقوربا سارا پینگم یتاماش پاگم مساکین جاری زلقوربا اکم جاری جرک مسلمان کان اوطا کر انتبری لی کرنی وصائب برجم نحم اللہ سمو بل سبیلی و لسمو ماملکت ایمانو کم دیورس و قسان و حقوق و منئے قرآن کرم دا خبره کرده او در رسول الله سلام حق قادش لطي عمبر الهلسلام ام نقاشر لقل دواله ان حق النجی مقدم من حق لاغایت الاجماء دا خبره دا چارا اوڈا دا, دا رسول الله سلام را اوڈا الله او اوپیجنم آشار درستا دا چارا اوڈا دا رسول الله سلام حق دا, دا مقدم لے اجمع ویدفو اعظم ونا توه ایمانه نه الا الا علیه من کان مظالم تو دا اکام بیان شو بهمن کی عمر مسلم هم بیا نئی اور وقار از دې چې دا کام تناسب راسل دا عصان کار نه نو تو قرانین کې هرین کې مانگو تو ولات هوا چه ایسا ان لا یامرکم سوء سلمانات لہ ہا اخزم ثانی اگر اکہ مسمانیو منظرائی ہو رہی ہے سی اور وہ ہم تنویر امانت عبارت کے عام ایذوا جبل غیر خالق حق شود بل چھ پتہ واقعی فادت ز زہرت الحق اور ور کے د حق سا وتا د امانت تو وَأِذَا آغا عبارت ده ده دین او وای دا حم کوم ب ناشي انسان کو موب را هغهعبارت دی د حکم به را د دی انسان پهیر کار دی حلوستامر وغته من جهغالی انظ د کل حق چې دا وررکه ته و ک انسان کو موبه را ترقیبا هم ب ک اولې د ځان د ونیسان چې په تا چا ه دی و وإذا حكم بين الناس او بیا و دا حم دمبل ن تا او امات عام معامت انسان به یاد الله سره یا به د نورې بال سره یا به د نفس سره د الله عت به وې د بر چاخوا چېتې اپ مرکې د زانان ولې نفسې کا کا ح ولې زې کا کا ح ودعینے قائل حق رسول قران کریم او حدیث رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی ان تاسو لمانه سلاه امانت ورو خوزان او توسوارے او دارنګي چوکه موکه مکول او حال کورسوارے وټو نا شالور سالور خرو انسان او کټاو کاټو سالور خرو مرکزی سلو پرو با سری افسایس ول د قرآن او راځي لاسی ووې هغه دې سپروه دي چې دا وافقري کول سپق غيان دې یو کیو وی وافری او ورویندو ستورو اپه خفا هوندي اونې شای زارې انسانان انسانيت ورڅه دې ووت پانو उठे اماناسو اچاله ورنته اذاو سے ظلم او ناغیریه دي پند قالے کہ امانت غیار کو اس پر لکھو فنت ذی کا مزار قیامت را روان نور کو کیچیل نور کو منظر روانو مسلہ دل تو رنگول رنگون باغیا ساتون کڑاوند اویا بسکون شیاں ور جی تو باغ کو ماکوا گٹ وٹ ووم کوم یو گوفل تر افلاس کوم چر دت لے او تاسو مخددي یا یو لذيذ امر او اطیع الله او اطیع الرسول او او امر وینم دي ساتیو نشته استه مستقل نه په اطاعت که الله او رسول اطاعت کې ایمن داخلو او حکم فرض او واجب دې کې منه او کنه نو اطاعت دې نه الله او رسول مخلوق ان استعمال کې فین تنازات دې شی ورغو اله او رسول په خلاف راغې په او حکم کې واپس گئی دیل <سؤال> ردا کتاب او په عمر رضي لن کتاب الى <سؤال> الله رضي لن کتاب رضي لن رسول رده سنتو د دغه په موت هی اعلام الموقین کی وی اجمل المسلمون اذا اندر الى الله هو رضي لن کتابي ورضي لن رسول ورده لای په اوځوی وی ویلا سنتي هی په غیبت نی وفات او موفقاتې شاتي بي غنايي تي دي دوسری کتاب دی سرورم جوړ کې سوهمه سپ هغه دا اجماه خل کی کتاب دی چې ساام چ کري دی داسې موفقات هغ کري دا د کتاب دی لکه شادل کو هوول الحق تع حقې را علمېسول دا کتاب د دوسلو او تفسیر دیتنی شوکایی فرود دو هلالله ورسولین کونتون تو منون اکنیلی و جمیلی ایمان و ایمان و برد آخرم لره اختلاف راقیم آغا قرآن و سنطر و اپس که بلچه آتا بینو اپس که یو سالیه که قرآن و سنطر نکوی دو آبت چل خیم یو مولا و دا می یو مساله که آغا و ایدا شده و ایدا شده دا بل چکه قران وہی قروتو اله الله دیو ورسو او نا یاد کی جلی نه حاجی سپیجنی نو عربی سپیجنی بلدا ورسره ذالک خیر و مسن تہ جي معنی سفر او پکارو کوئی شو ايلن کرے اللذین یذمون الا مامور کوون دے لے دے و قرآن من و موذلند قاری یریدون ان صحاب مو یا سنا تو ابوت لوڑی وقظ نور ان فکر دی دین و یرید مولا کتاب ذکر لے دا کتاب ذکر لے یو نی غلا اور تے پڑھو شیطان علی کی سوڑا علی کی پڑھو اور دے دے شیطان علی کی دے دے اللہ راز ذکر کرے تے پھر دی پر او نومو یف احمد مالک شفیع حنبل او کتاب مند طریقات محمدی الله عز مسلمان ویرید الشیطان ان یضل داوند زالن مایلا دا معنا و کتاب و قران او سنت تو تفسیر کای دا و تو شه تفسیر کای یز امنان نو مامور موول دا هیڅ چرته نشته او ملا دې غل صالح او دا ملا کږي په غټه سره مې وایي ا دې په دې ځای او چې کله قران سنت ایمان باندې خو چې سنت زمو يم انسان مسلمان او هغه هغه کاثر باندې داسې کوي هغه خپل اجتهاد داسې نه کوي څو رساجیबाजी کوي شاهر احمد الله ریوي کې واځه راووله مالک رحمت اللہ علیہ وعیدات انہا سڑھے ہیں آمد انہا عمل ہوئی جتے کے حیاشتہ لے چھو قرآن سنتی ہوتا چھتا پہ اشتحاد باند چیسلہ کئی نام جتے سڑھے ہیں نام انسان دی امامان کو بدیر دیر شیوی آدم تاکر شیطان تاکی رو پل ویرید شیطانا یو جلو اندولان بہیل زان نکلے زان تاکر خبرہ کڑے دا دیو کتاب نگرانا خرپڑتو دیو کتاب نگرانا او دا غلي کلي له زمنا کیرا ور دي درکل ماسخين کیرا ور دي او دا امام صفا او وایذا فیلاهم قائم الامام زر الله ویدر رسید رؤیت المنافقین سجدون او مشیبت ووته بجی با د رشی هی عظیم او دا شرط سات چاو کول سیل قران کې ګلوې چدگه لارا لجو خانیا سناو داغه او ورارو زه هر په پدشل او دا تیلیا دې چې شه سیا کوز نو راړې او ما په لغه رواجه دي او دا څنګه چل نه کولیم او د عقص دې دا کو او ولنه دا څوري کتی چانې پټ کړل او د دې ځای کې راو ګرمډاو راو راو هغه رئیس چې سی او سی 14 کوټه خلاص د افاس په هوګل کې هغه ورځ ولې چې خاني کړې چې چا ولسم هغه چې راه نو چې موږ چې سره ما په اجازه و او اسا ما چې چا بیا واه نو چې ما کیچې سره په مازه قرآن کې الله او یا ختمو صلاة ته اوسه ها ها دا څو نه دا 40 سمونه حاډه دچا په دې مودې قامت نه دا ودرولته یي صلاة مانزه ته او یا ختمو صلاة په مازه یې ځاڅه کړل دلا دا ټول لوګاوتو ته مازه په څېره اپ درکوشل جلالین ملز جلالین مشه شبي کې براه کو څنګه درنو او مخافه نشيچا خاص یې په راو پاتول خپل نشيچا خان نو څه کوبل هغه ورته څیز موږ سره ميدل کو کی خومای کو دیشا ځان خبري نو به وګخا خير یا نه نه کومه ده نو څه کوي زموږه ټول څه نومه سعودات اجازه خان خو ته ضرورت چا څه زه د دې کې چې کېدې د زو خلکو د په وروه خلکو یې یو اقو چې مقالې نه شی ولا جره مشي که څه هم زه چې ما زړه ته چې د نواجی ته په پټه وي کې څه دی باندې او پټنشر دې چې یوタイル د خلاصه یو خلاصه تعالی کی وایو دلی په جوړ خلاصی مله اپیشا میا ځاړې او قاضی خانه کی څنګهو د ټولیزه نه کیږي دایل یو یو اول څنګه راځي یو دی یو یو یې نه خبر دا نه ده زو زو صرف صرف کی ضرورت کی دغه دا یو ښه شهید لاکن علماء فقط کا کم کا رواج کا 12000 غان نفر دې ده اجازه ګارنګي دویم حکم ته دې জিহاد يا وایه يا نذیر امرو خذو هجر کو فن درو سبات نوولو شروع جمع درم حکم ارکل چی امیر مقصد و عادل فو مراوریت مکرین شن فل يقاتل فی سبیل اللہ اللہینا یہ شروع من الحیات الدنیا دوامانے کے ولامان سو کی قائل ویلسو کی مخلوی دا حرالی قریب او ترغیب للاخیرت آخر کی بیورتائی او قدی من من کی دعایہ و آیات کو مشکل دی ما دخوئے نمبر سارا نسو وزید پروائر عالم کرے لذي نقيل له ان کو فوائد يفو وعقيم الصلاه وات و زکات فلما كتب عليهم الكتابو اذا فريقوا من مشور الناس تخشى الله و شتا سمعت و ayat یہ جرات زارہ کیذا منافقان دیو صحیح مسلمانان زت روز تا را کیچه وقامو رک به ل م تع ک تا کهذا ناف وي نو هغه په دا غواي نه چې ج حالدي په مونږ باندې فر شو علمته ل نهفیله کو وي کوم او کهمانيسهغوي نو هغه بدانان ووي وقانو بهنا ل مکه تع چې تا لا منافقانو او غوی د پاره د رویو د تیکلاوي دا خبره کوره چې مونږ باندې د جاات پر شي جاادمنو جااز د به زو حاللاې پرزمون دا خل مونږ نه راې س ه لدې شي د پاره د تریور د پوامرهه سلام او د ممنانو ع سرهده ل دخله ده کوپ جن به کوا سرېمون او د کا چې کاه د بیا فر شو وقالو ربنا علم ما كتب تعالى للكتاب او قال وي اذا ذي ملاقات دم مسلمانو کمزور دي زور سره ارتبات او زهدا خبر بكره وقال ربنا لما كتب عليه لو كتاب او قال وي کو هي دي حکم دا مکته او چې مزيله رات وقال ربنا دا سر مک ابو زور دا او مدانات نه زه دي دا اشكال دمناققام او پتای میا دی بل قاضی ورته مناصفه مو تویزه جا او الامر من الامر والخرج جا او دی کله جرات کی دیت حکم د عام یاده یری نو قروی کوي بځه د مناصف کار دا وی ولو ردوه اله رسول و اله الامر منهم کو واپس کی دیه امر پاپس کڑے ریزوی دا عمر دا عمنا و دا خوف رسول <سؤال> صلی اللہ علیہ السلام دا یا اول عمر دا زیدہ نو پدیخو پیگیا آتا آسان چی اخوی دا عمر من ہم دا دیینے دا پیان جا دا اللہ دیینے نو چکلہ دائی تی پیگی نو بیبین پی کڑے ریل آدموں اللہ دیینے سہمینے خوکدی مانا کی لعل مورو چوینو گیڑے را پٹا کو واپس کړي دا امر د امر او د خوف او مرلې سلام او عمره او تعال نو په دې وخت او مستمکین په دې لیدا په دې امر د عمل وې دې په خړې وې او ولمانی کې دې इंतजाम کې مرادي دې الزی نے سنتونو راغراو غنا حقاني او صابت دا چې استمبات مشقت دې او زینداش دا مشقت باندې اقږي نو تا معنا د غریو سره د جوړا دا نور ور سره نه جووليي ولو ور و نه رسولي وای ا را مرري منم کهاپسکړی د عمر د عمل او د خا رسول چل لا سران وکو مراو ته د ذنا نو کوي په د امر د عمله او د خ کسان چې غليدي مر ل بعدې کو د دی چا هغه دو نو چې کله دوې کوږي نو پ ز بیا و دی ولولا فضول نه کوم رامدورور د بعد شاطان الله فر ده که چوک جيهات کوي که د به قادر في س الله او تردي پر کوي جيهات تا من يش ش ن سر تن مو قتل لشار جدي تريدي یک له نسی منها او من يش ش ص مخال پ له یک له وم منها وذاتون تع اسه من ها. کله جیندې تکر څپلوه شپږشه جندیکه خلک وګړه دې یا وافس دې لرغغه وندې ذکر علما دا سلام معنا کوي سلام دې ته چاو عاشو وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته و مافرت كنې دا قدس قه آوا سلام علیکم دا وایو مو السلام دا څه اما عمره پدې معنا باندې اعتراض دار اړین کې پاست دي شو او سلام په کوم ځای نه راځي او کومي تفاصيل ذکر کوي دا په کې مرخص دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې آیات نه ځلان دي دې سلام معنا کوي فتو کو تورش تر وې دې استفساروش کوي استفساروش کوي او د ټول نبی ذرینج تل سلام دی او کنا نه نور د ما هغه د رسله مح د لاندې را نه تلل کوي دا د مفثر خپله را ده نظرې د فيګې دی او ځای کلی دی خاپه دا د چې جهات دسانان تې شو جهات د سان به یان من شپ شتن ح سرتن او مجادېته ار کاه چې هغه جهات ل لا شي و مې اسوا د جنتی څوک کیره د دا جهاد داره دی ویزه وحیدو ته تحیته لوې تهیته د دنیا څو مسالې د توحید دا ائلم دې جهاد د اسلام دې فحيو بیا سره او دا ټول چې حاضر الله ولا اله الا حلائل. د دې مسرید په ردی دای په تفریق کړه دې کآغا جهاد او کذ سنان دې د شرف دی او د چييز دي سان دي دا ور کا او کدا سلام مانا شو دي مونږه ساده انکار وکوه او هم سلام برابر ترابط مناسبت دي زیاد نه کوي الله ولا الاله لا اجمان لكم يوم القيامه دار ہے ګير ادب ورته مومنانو کا منافقان یا ذو یا سجو یا قضیز کې اختلافه خلق سر انسان تعلق او ارتباط یې قائم کړو نو دوی ورته خلک یې ګلواله نه دي معاتقان دي ځکه د مؤمنانو لپاره لقبای ځکه کوئی اضافه لري د شوری د ماتا لیکل زال الله او ملکوا جوړا لیکي مو مار سوا پوری دې هیڅ تر ضرورت ځکه روسو ول ول تاسو کوله کما کا فروخه تكونو مسوا فَلَا تَتْغِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُوحَاجِ رُوْفِي سَبِيلِ اللَّهِ کانفرانس ان کا اوقت دید ہے او سڑی تاکو سکم چه نجیبم وئی ابن مسلمانانیو او حقمتیارم وئی او جمیل رحمانم وئی اوتم وئی دید دی سمانہ دید ماتدل عجیب اسلام سیدنے قرآن کیوئی حَتَّى يُوحَاجِ رُوْفِي سَبِيلِ اللَّهِ هجرت یو کا را ترا غریوی اسلامی ملک دال سید درص او کرنی اپادی شې د نور دا امن په خپل زیاتوباند سره یو ایجاد چې خپل کاضا کوي ایجاد چې دا کاضا لا سید حق ایوای په نوو شه 09 سعودي معا داسره ورغښه په دما او المانی د دې دې حق ایوب دی یو حاضر فی سبیل الله نه هجرت امام و نه او په کې انتهله مخصو مبللووم هس ووج کومون وله تهته زې هم ه ن دوستسې فده درو س ن شې دا چې دفه دزارانته نوتهستا د کوم تر مند مساو کاتلوا غم یاه لس بند د جن نه نوله سره بجهړه م او فته د لوکم بررنوخواې لوکم هم ف م سرهمه په مدلغي جمعون هذا الأقض نفوق ديون إفكار دي دي. سألوا رمحكم اغتاعت القتل وما كان لمؤمنين يقتل مؤمناً إلا خطعاً ذا محشري ذا محشري ذا خطعاً ولمنسوب ذا بعد وإذا ما قلنا هذا ما يقل له أن يقتله العلة من العلال إلا للخطأ وحداً بعد وإذا كان حالاً لا يخطئ مؤمن مو... آ... في حال من الاحوال الا في حال فاله... إلا خطا او بالويدا صفات مذكاري معذوفه الا اصل الخطا اه همانه زادا دالا... شان المؤمن نادا تي تزل وجود قد المؤمن آ... راه نشي استدا انا البسطا وقد زلا خطا سره مندل کی دې قص نا چې کافر وي او مسلمان ته ورچیږي یا شخص ہو دا تازل دی او دا مسلمان گی نو یا قیراتا کې خطا او یا پا غار اشتو کی خطا شیو مرغی مولی او دا دا با یو مسلمان مولی او یا او شل با دنور لگی گی نو با دیدی مل کې قبائر و کدا مرگاری دا خریره ساو تار بیتی مرکڑا واغا با اشتبازار کی زدری با در نور لشتر وما کانان ل مومل یخ د مومن صله خطوک چې په خا مومنملړ ک په تعمله خې موتل لازم دي از ور دی او م مومن اویتپال ل شوي ا دادي کو چې دا کې س ح وخ او س حضررس کم وررک که زیات چا غو کې نوبیاً جي کم اِلٰهَ <سؤال> یَصدق فکان الکابن <سؤال> ازو للک و امومل لو بس لازم دې اجازه د مری ورې فایده یې شمن تلسی او کذاب قوم درمنځې چې د دې درمنځه وعده یې لو به دې اس کی ور کې ځکه امواله کا مارنه او د ماو کا دمان فلم ملمه جس و سیا مشاره دې متصا ده توبه سمین الله یو ا ذا وروجین اسی کو مےدی دچې باځوره ما وی نسیږي به باځه وی لېځه باندې نشته وکانه الله الحکیمه پینځه موکو اصلاح د نیت په جهاد کې یا ای الذین امروا اذا رغبتم بسبیل الله فتقبلوا لا تاون اوکای ولا تقول لمن قال لكم السلام الاثم المؤمنان تظهون مورچه د قاره یاد او وسله د قاره یاد یې فایندلای مغان مکثیره رسول الله صلوات الله شفاعت خل کو عايشړو چیرې لاو شل قران چه په ویل بیان شي کایم فتبيين ها زمان مخیا و مولا تلو و لغه جړل ها وتر ونی دې وی وای او وی وسله دې وی چې مباركو كان لديا حمže و قد از داج。و unjustی کون ، ساله. نو صεί kab Composلی سرما بره هم به دانگیر به فیسانendeu PDownwei. بس از دان皆さん هم حرفن الراق علي كلام قبل ان نفزد. مباركو قد لست деревنانی دان است. اون و تو گ формد بگو کاملا برای كتن بش دان. دی آیات پیشتال لیلائی اصطویق قائدون من المومنین اغیار ونیزارات نیدی براغر ناس مومنانو کی چی روح مٹی والمجاہیدون او آت آج جیتون کی لاغ آلاتی فمالون او زانون اصارات علی بلاہم جی پیشن فائل مغلد آج جی تابیت پا لزی کی وفضل اللہ و المجاہیدین ابی اموار امان پسل ورکڑی بیان دادہ میں تسویی کئی ورک لا چې کووني په معونه جانونو سره په چابانېقا نه مناشت د دره جم پرو سره وکل وازن لا اولوناټول سره وا د چ سر را کړې ده اعتراض د دا را بیا سره چې ه کووم او جت را سره کړي دویم واپ سرله مجاین لر قاعيناژ را جیون در جاې دلته وایي ډېری سره جواب تیو علماء امنی آباس رضی اللہ عنہ اما ہوئی تو دے جائے کہ قائدین غیر اولی الزرر دی کہ اور سید جو گیر ہوئی امال نزیم اللہ حضر اللہ آغا کا قائدین چا آغا معذورین دی فا آغای باندھے مجاہدین بیوتر حضر بیتر دی چا آغا صحبت امیر دی غٹکا رکھڑے رہے اور چکم دے کہ پھر حضر جی حضر جی وَفَطْوَلَ الله مُجَعِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ عَجْرًا عَجْرًا عَجْرًا دَرَجَاتِ مِنْ هُوْهِرِ او دیو ابن محرز وی اویا درجیل او دیوی درجیل پر سرطیز از کراس چې اویا کارچ مزلو کدیو درجیل پر ترسیل او ابن زیادوی مراد آگا و درجیلی شاگار سورة توبہ کی یو سولو شلم آیات کروارو در صورت توبید آغیر گو گورا آغیر دراجی خودگی دی اللہ پاک ماء کانا لی آل ومن و من حولو من العراف یو سولو شلم نیکانا ا حی يتخللو رسول <سؤال> الله <سؤال> صفات کید عمر علیہ السلام <سؤال> ولا يرغبوا عن نفس عن نفس ذالک یعنهم کا یسیبون مما ان یو قصابہ کی چیز دیدہ څنګه لری پیتبع رسول الله اقرام کی جہاد ولا نہ شاپن استوا ولا محمسهن فی سبیل اللہ الہ ذکر ولا یت اول موت ای نا پیمالی او جهر پیمالی و جو چو خسقید آخر لی سالو ولا یا من من عدوی نهر نیبی اموزید کسمنن سم مراز داس دیخا اللہ فتبالہم بی عمل و ساریت پیمزل آرد ولا یا جکور نفقتاً شغیرتاً ولا تبیرتاً شکاک ولا یختهور واجیل آنف ریقی تیری کی دیوکنن مغذیله کلی کمر مخارض یہ کہ عمر الله علیه وسلم مکان معمولی طالب نے زیاد وہی تو درچی آبال وہی کہ اسلام کا اجر ہجرتوں کا اجر جہادوں کا اجر او ہجرت کے اور قتلوں بغیر کی در اجر ہے اور باج آرا در اجر ہوتی تھی هجرت او مینو حاجی کی سویل لای یجد لازم مراقبه کثیره غنی مکینه بغیروږي رغم وی تا خاوربان کی پوزا تا کړه شي صدا معنا نه جوړی ذکر ترہی په هجرت او دیوږي دمګه کی اوا شایال کی خاوربان کی پوزا تا کړه مراقب دي لطافی اغه د اسلام په اوه په خاور باندې شي او پر اخره د ماګوندې مو دي زموږ خېلی جن جنت نازل کړی راغله ومن یحزن المرذ به معاصرا الى الله ورسول <سؤال> سونه درول <سؤال> موثق و قاضی على الله و په حکم د شورا سفر د اتباع النفس و اذا غرت بلاج ولا ساره کو جولا دا د سفرني کې سفر د امام شيخ وي ان خو تم د افکار دي تفاهله امام شاذي رحمته الله عليه او صلوات و دا مقصود دی دا راګېر له یو صلوات او د قران کریم کیفیت ده منظور دا چې زاده عنا کو مستقب سره دې احادیث څخه مختص ا طريقه دې راغلي او ټول دغشتي دې صحیح دي چې کوم یاد وکا ما صحیح لیکن کہ حدیث کی راجلی ہے مست اور جماعت کے قال ہے اظہارنگے اپ اتم حکم جمل فتش ہو لو قانون بخش ہی اجراء دو قانون انہاں اندر نہ الی کر کتاب حق کتاب موکل الناس بمارات اللہ ہو ولا تکون للخائفین خصیمہ ہاں تو اما اپنے اپ یہ کہہ رہا اغه یو هیتی کاریا جو وړیو آ او هغه ګوره چې وې وړندې په اسلام موفقې مسلمان چې راپا کې لاري ګمتا منافق پر څه ځلې وافي او ما وګوره نه ځي چې څم څه لیدا اغه شي یو هیتی منافق کرا نو منافقان را راپا کېځو اسمونا ہدایت کولو ځکه منافق مقا ورځ ګورا او رسول الله ص ان دے پاک او وغا یہودی بدناماو مولا یاسین راو نے گرچبا قام کو ظائیں سرداری و رکھے او کو جیکڑا دو بخشو واڑ وستار کریلہ علماء ان جما تام مستقل حکومت اے یا سیاصله خلق کو تو منز پای کو جماعت تا کو دینا کھڑے دا او خستہ حکوں دا ست شرافت و بیزمحت سره مناسب دی ظاہر باندې مدو کا کیگا او موږ په دو روایت کې کا کیگا کیه نظر د پاره مقابل او جګړمار مو جوړيږي او هر شی د پاره استغفار واړه پا الله کا عطا موږ استغفار د دې دین له لې چې ساری ګنا او تراو موږ استغفار کوي دا وو ګناي اذا جاء رسول الله والقدوه رايتنا فقلوا نبي ان لا يقال وسبه ته حمد ربک شکل امداتا اللہ راشی و خلقین در دلی دلی راجین تصویم بیانو کوا او وستغفرہو جرم کو رسول اللہ کام نہیں کرنے دا عام خبره ده دے لکوون دے اوک حدیث کی راجی رسول اللہ صلی اللہ وسلم وستغفرہ صلی اللہ علیہ وسلم برید علیہ السلام کے اتفار دوائے مانا گاہ ہے دی عمرت دی لا غو نارال هغه روز لري چې څه سلام وکاو اه هغه په سلام کاه یو او دا راخه خپل ځو ځاخه وو تخیله مکه مذهبه لشرابه او دیواله لري هغه دیواله راول ویل د مبارک اه دا ومیاب الصلو او یذم نفسو او څو چې پتار په اعتقادي شه او یذم نفسو یلی شه لویا غنا وڑا غنا متاجو دا لاټول بوتي مراد دې بیا که څو سوالي دا نه یذلا و کور راځي دا و مې فخیہ کنا اسما سم مې بييمان دې هیمان او دا قانون دې چې څنګه دې کوي ته تا و استایلو صبر او صرا ان هاله کبیره تو اوه دارنگے جو شعلہ جگر شي يا دا اوغوسي پر راضي کي صورت توبه کې انداز ذکر شو रे او آلا فلچ آوي مال جو مکاين او الله تبارک و تعالی کي نظر لا لوک تو واه تي آجي صورت توبه کې غالبا ایتی بیتوی اخمی اصف کمی اصف کمی اصف کمی اصف کمی ویسودونان سبی والنذین اخنیزون زهاب وارکززا ویلا دوار مران فی سبیل لحفر بشیر لحظات عزیر یوم یوم علیحا دلتم یر بیدینی که دی اسم سارا او بادی بیدی کسر تزمیر راجیه لید ثم ير دي دي فقتا صدق خطا او جنا تا او باز دي دي کي زني زا کي دي امانات چاغه تي خطي او اسلام د وزير چا زمغووله ثم ير دي دي په ਸੰبل سره ولي چې خطا دوي فقا د اسا ملک ورتا نه ولو لا فضل الله عليه و رحمته فلر فضل الله پتا چې نبوت او رحمت الله چې قران دې درکړې نغو دي درکړې یو ته معصوم کړي اسلام دي درکړې یو قران دي درکړې لا همت پای فزم من همي یلوه ورغه کړو لا همت پای فزم من نو لا زهار تاثیر ما همي دي لذا تاثیر ما همي بقرشه لا ته سارن شه لکه دا نه فضل او صح قران دي چې بوولي دي تبريز کلاذ دينا نام دا نو وسه سات او